kordioaren biuneean erabaiarekin pozik direla ejan du auzipertua zen Fernando baginak beralde hogeitema bost militanteak haien kontrako jazarpen politikoa eta ha amajorteko prozeura asalatu dute egindako jadun politikoak indarkeriarik gabe izan direla hogeitazi dute. Auziren epilogoa iritsi da alta asta azkenean erriakusazioak eta defentsak bi urtetik peko zigorak adostu dituzte hogeitema bost hauziper atuekin eta prokuradoreak proposatutako akordioa izan dute akusatuek Hor Marten auziperatuetariko bat zen akordio hori itxaitan hote zuten galdegin jogu. Batere, ez ginen batere panarroa hortan gainera duela haste batzu EHK-ako langile guziak deituak izan dira auzitegi nazionalera beraz ez ginen senditzen olako <laughs> keinu positiburik uh, Egia da suek presarekin hartu dugula akordioaren behi uh, ez da gure eskutik heldu, Berez horrek ondorioak izan berko lituzke eta iduritzen zaigu gaur egun naiz eta Frantzia maila batean piskat inplikatu den, ez da nahikoa, zeren orain arte beti lejotuta da Espainiaren jajaran eta beraz orain estakurik ez da eta itsu iten dugu ere uh, Frantziaren partetik inplikazio sehatzu eta importante bat. Akordioaren izenpetzearekin ezkerra bertzaleko militanteek onartu dute haien lan politikoa etzela legezkoa, baina bai zilegizkoa. Pernando Bagenaren iduriko. Bai, gure ustez, erabateko bueno, e, zilegitasuna daukagu, eta izan dugu urtetan zehar lan politikoa egin alizateko, hori e, oso galbi daukagu, hori dugu oinarri guk egintako lan politikoa defendatzeko, eta orain egiten duguna planteatzen jarretzeko. Eta hori dugu ipar, guretzako e, benetako garantzia daukana da zilegitasun e, politikoa lan hori egin ahal izateko.